sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsan ila hiwa min deen emma ba'd fa inna khaira lahadithi kitabu Allahi wa khaira lahadi hadimu amin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'ati dalala wa kulla dalati finna priyannego počnim govorite samom naslovu go teme Smatram da je vrlo bitno da, da vas podsjetim, a vjerojatno sam imam priliku da čujete, da polazeći od osnovi da je šarijasko znanje jako ogrovno, na što ukazuju šarijaski tekstov mnogi, i da se to znanje ne može steći, naučiti, saznati, spoznati u kratkom vremenu Čak ne samo da ne može u kratkom vremenu, nego zahtjeva da se uči, izučava čitav naš život, pa su učenjaci zbog toga, znači polazeći od osnovi, da je znanje ogromno, a ljudski život, naš ljudski život kratak, koji, kako došlo hadisu, je između 60 i 70 godina, Amaru umeti, kako što kaže poslanik sa Lalao-om cijenom, starosno doba, vijek života ljudi u mom umetu je, kaže između 60 i 70 godina, narod neko više, neko manji. Za to kratko životno dob, za to kratko životno dob, znači ne možemo steći veliko znanje, pa makar se posvijeti samo da učimo. Govorimo šerijasko znanje, naravno. I od generacije na generaciju u ovom umetu učenjaci su uh, nama olakšali put kako da mi uh, zbog ove činjenice steknemo ono što je najbitnije i najkorisnije za naš život. A to je u stvari, učenjaci su napisali određene knjige koje su oni nazvali metnovi, mutuni. Metnovi je znači osnovni šarijski tekstor iz svake oblasti širijetskog znanja. Pa onaj koji traži šerijsko znanje, ne, znači prvenstvo tu la, bolil tali, bilim, znači onaj koji traži šerijsko znanje da bi postao učen ili daja i slično tome, ako ne ide ovim putem, znači ne traži šerijsko znanje polazeći od izučavanja ovih metnova za svaku oblast, ja ću vam vam spomenuti inša' ukratko, iz oblasti akide, hadisa, fikka, tefsira, mustala uh, hadisa, čak i tečvida učenja Kur'ana na pamet, određeni imaju knjižice metnovi, osnovi šarijskih tekstovi koji se uči na pamet ili se toliko ištitavaju da se skoro nauči na pamet naravno sa komentarom komentar se slušaju od učeni ljudi ili snimljeni, dersovi predavanja ili napisani knjige, komentari tih tekstova šta je pojenta ovih metnova? Pojenta u tome da se preko njih polazi uh, znanje šarijasko uzima iz osnova. Znači, uzmaju se osnovne stvari pa se na njih nadograđuju širi. Znašu vam primjer iz Akide. Iz Akide su znači, učenjaci uh, napisali osnovni šarijski tekst uh, izučavanja Akide, a to je ovaj, uh, oni je u zadnje vrijeme prevlado, bilo je i drugih, jel? a to je Selathe Tulusul ili Usulul Selathe. Tri načela od Mohameda Abdu'l-Vehabba. On je provakno, za u vrijeme, skoro u, u svim e, mjestima i zemljama se on, ovaj tekst izučava kao osnov, kao prvi šarijski tekst. Znači on sadrži osnovna načela akideska e, po pitanju uvjerenja imana i akide jednog muslimana. Nakon toga ima obse, e, šira knjiga, obsežnija i e, otvara neke <coughs> drugi oblasti za akide, a to je knjiga također Muhammed Abdu Wahaba, Kitabu Teuhid koja da je akcent na, na pitanje širka i vida i ono što oprično te tevhidu. Nakon toga dolaze obsežnija knjiga i šira, a to je od šehtu Islama i bin temi, a to je Akhida Vasitije. Znači ona je osnovni neki širijski tekst blagani i on se također komentariše, izučava i uči se napisane. Te znači, rečenice tu koje su napisane zapisno malo su na, na ajetima i na hadisima. A kao zadnja, zadnja a, najobsežnija knjiga, koja je vjerojatno najpoznatija, a to je Akida Tahavije. Tahavijska Akida od Hanefijska ugućenjaka. Ono što je vrlo bitno, ovom ja ovako otvoreno kažem, onaj ko od vas, od nas, od mene, od bilo kojih muslima, provođe ove širijaske tekstove sa komentarom i razumi ih i nauči ih, ne mora ući na pamet, ali da ih razumije i shvati, taj čovjek može biti siguran išala da sutra neće biti podložan koje kakvim fikrama, idejama, mezhebima, strankama, ovom pravcu, onom pravcu, ovom zastranjenju, onoga ovi preterio, popustio, pregrio, se oladio. Znači, ovo je ona jezgra akideska koja može jednom muslimanu garantovati, ako dobro razumije, da kada to savlada, da je na čvrsti sabilan musliman, kojeg ne i vjetrovi, ne mrste mu račune, Scroll, raznorazne daje koji dože, jedan održi, jedan održi, jedan održi, jedan održi, održi, održi, održi, održi, održi, Kao što imamo slučaj u slučaju, mnogim mjestima, nije to samo kod nas. A to se dešava što stvari fali nam temelj. Osnovne stvari, koje čovjek kada razumije, shvati, poslije toga, poslije toga ga ne može mijenjati riječitost nekog daje, učenog čovjeka, ili njegova sposobnost da neku stvar objasni na ovaj naš jer je on temelje uzeo, razumio ih. Ono ostalo su detalji koje treba učiti. I ovo je vrlo bitna stvar. Možda je vama zvuči ovako jel neobična i možda nekom i čak neprihvativo i tako dalje, ali vjerujte, ovo govorim među nama, znači u našim džematom, ovo govorim za budućnost. I savjetujem vas, nastojite da u dugoglinedno vrijeme, kao vaš džemat ovdje, da ova ovaj so stičak ide, znači a, a ide je najbitnija jel Uh, džabat i sve ostalo ti može biti ostalom, ovaj, ostali svarama šehek od izlame temije, ako ti kreniš džabati, jel? Uh, znači, savjetujem vas kao džemat, ne samo vas, bilo koga drugog, drugi, bilo koji drugi džemat, da nastojite, uh, znači kontinuirano da, ob, da, da prođete i obradite komentare ovi šarijetskih tekstova, kao džemat, jer to je ono što vam daje uh, temelje razumijevanje ove vjere i daj vam garanciju da sutra nećete stršati tamo ili vano. Da nećete skrenuti na ovu stranu ili na ovom stranu. Jer u stvari, to su temelji e, islamske ilihova izgrađena od pouzanih učenjaka, napisane knjige, od pouzanih učenjaka, komentarisane, izgrađene na širijanskim tekstima Kur'ana i Suneta. U, uh, obuhvatali se četiri mezeba i fikska, jer ste čini su obraćali mnogi svar na fik. Prema tome, znači, e, znači ovo, ova stvar je e, jako bitna da, da nismo toga svjesni. A uh, ovdje govorimo kao džemat, jel? kao mi, obični muslimani. Ali dovoljujući kao, uh, kao tali bilim daje, studenti kojima dolaz držav predavanja, onaj koji nije prošao ove, ove metnove, a učio u arabskom svijetu 5, 10, 15 godina, nije učio znanje preko ovih šarijaskih metnova, vjerujte da tog daje, nemate šta ploha očekivati. Uh, predavanja, puškačka, uh, obrađivanje određene teme, uh, sposobnost retorike i tako itd. To je fina pozitna stvar, ali ona je ukras. Suština je šta čovjek zaista tvano isjetskog znanja kaže u toku jednog predavanja. Prema tome je onaj da je koji ni prošao zara govorim, ne za znači vi provjeravate, nekog ocjenjujete, nego govorim, znači u globalu, znači onaj a to mi znamo između se, jel? onaj ko nije prošao ove stvari, nije kod učenjaka pešio komentara ovih ovih šerijskih ovih metnova, šerijskih tekstova iza Kide Tikra Adisa, znači taj će doći sa jeftinom robom najviše što može rad da ukrade koji kojih koga prepiše, prevede ga iz priča i tako dalje. A da on od sebe nešto dođe, da ono što priča kada ga pitaš da da izgradio na temeljima i da ne strše, ne, ne, ne ide pred rudo, ne pića bez znanja, znači, to, to često mnogima fali jel, jer nisu svoje znanje izgradili na osnovama. Kada već o tome govorim, ovdje sad da pomeni, znači, u svakoj oblasti šarijskog znanja ili ogranku, učenjaci su napisali te knjige. Pa kao što sam spomenuo za Akide, znači prva, tri načela, druga, znači, Zalatno Zul, druga, Kitabu Tevhi, treća knjiga, Akida uh, Vasitije i četvrta, uh, Akida Tahavije, znači to su otprilike te osnovne, mada ima i drugih, znači, ali ovo su neke osnovne četiri knje koje su uh, znači, razvrstane po stepenosti, složenosti i jednostavnosti. A što se tiče, hadisa. I u hadisu postoje te osnovni uh, i šarijevski tekstovi, po, po, po, poznat nije koji vi dobro znate sigurno, jel, uh, 49 hadisa, koji u stvari nisu 40, 42 hadisa, a u stvari potpuno ono što je dodao, jel, Ibn ređa je još 8 hadisa, pa to je 50 tih hadisa koji su, znači, ova vjera izgrađena tih 50 hadisa, suština je izgrađena na to. I, znači, to je prvo što se uči iz hadisa. Najveća greška među nama oni koji uradi, pa odu, jel, da čitaju Buhariju muslima, ja, koje mi sad ima prevedene, ja. pa počne čitati. Pa ovaj mu hadiz, pa ovaj mu neobičan, pa ovakav pripušu, od čujem, koliko kol, kol, kol, onda učem, pa ja sa sad pripuneš čuđem. Pa, pa ovaj treći, zaista čudnih slučajevima, najšao, ovaj, kaže, hadiz Buhariju, u Tefakaliji, Aisha radijalahu hanha bila u itikafu i bila imala istihazu. Ca istihazu, što je to istihazu, nije bilo, dajmo dalje čitati. Eh? I kaže, bila u istihazi, I kaži, dok je stajala, klanjala namaz, kaži ovaj, počela da je, cr, da je krv kapa, kaži. Razumite, verjetno odakle. I kad jedna od drugih žena došla i stavila je, kaži, kaži, ovaj, kaži, legenje tako, ovaj, da ne bi leđen, ja ne, da ne kapal. I ovaj čovjek, taj brat je prošljučio, ne može biti nikad sahi, kaži, kaži, kaži, kaži, kaži, kaži, kaži, kaži, Bro, nema jasni šta, isti ada, u stvari, on još klanja, kabak, pa kad to, je l' nema niko doš, bjedo, kaže da ovo, da ovo je, da ovo bilo i da ovo sa tako dalje. A šta je pa znači, znači počeo da stvari da da da da izučava, mislim na znači, Počeo od knjiga teške ili ili, znači još neki drugi dan gdje se tanje stvari obrađuju. To je greška. Jel. Ispravno je, znači, se znači, da se uzglimaju osnovne i jezgrovite stvari i da se na njima, temeljne stvari, na njima se izgrađaju ostale stvari. A to je ovo, a ovaj put i ovaj način, to garantuje, ne zato što sam ja vama to rekao, nekoj, znači ovo sve stoljećima kod muslimana ovako radi. Učenjaci i muslimanskom svijetu, što se komentari su čuli verovatno, imaju komentari knjiga, jedno su predavanja određenim temama, a drugo su, kaže, Dorusi Dersot. Šta se Dersot, znači komentari knjiga? Al ove osnovne knjige uglavnom se vrti nonstop umeščeni i one se obrađuju. I ne slušaj uvijek tu labu, znači ne tražiš iskustva dane, nego obični ljudi slušaj. I koristiš. I on to kad prođe jedno ovih 50 ne ovih hadisa, 60 ne ovih hadisa, to je to je znanje. To je zaista znanje. Ti nešto znaš. A ono dolaziš 3-4 godine slušaš predavanje ovo, ono, ovo, ovo, ono, na kakav nekaš to pita sam rekao el, jedno što maš, najviše možeš onaj nam je daje dolazio i ovako je To je najklatetniji što možeš A da ti neš možeš vratiti na koji šarijetski tekst, na koju knjigu, na kojeg učenjaka, to nam fali je. Hele, ne si. Također, iz fika. Svaki mezeb ima te svoje metnove. Svaki mezeb, od anefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog, svaki mezeb imaju metnove, znači te fikske metnove, koji su najjednostavniji, pa onda imaju stepene. Prvi, drugi ili treći, kako koji mezebu, Koji su naši obširniji fikski tekstovi na kojima su izgrađene mesele. Pa recimo u fiku Hanefi imate osnovni metn, a to je metn Kaduri. I taj metn se osnov izgrađa. Znači on polazi od Tahareta do kraja, do, do, do, do Hududa, do kraja, do, znači obrađa i čitav fik. A to je jedna mala, kraća knjižica. Kad bi kod nas uzeli u praksu, to treba mu uzeti, sve jedno koji mezeb, ovdje nije bitno koji mezeb, i koji smo mezeb, ovdje je bitna pojena da, da se izučavaju mesele da se razumije o čemu mesela govori i na koje argumente se vraća i ideš dalje. Znaci to ono što nam treba. Znaci da prođeš u, na, u našim džematima, to još nismo došli na taj stepen da se изуčava i metno svika. Nema veze, a ne fizički, ili bilo koji drugi. Pa se isčita jedan metn sa laganim komentarom i onda ti imaš znači jedan opći opće pojimanje e, mesela i svika. Nije ne na mislimo tu da ti posle to postaviš muftija da što ti petve da ovo ispravi, ispravi. Nije to nego da, da razumiješ razumije šta pitanja. Tek nakon toga kad slušaš još nešto drugo, još neku, sad ta svaka mesela se u detalje obrađuje. Osu, u svakom mezu i tako dalje, uglavnom da ne duljimo kod toga. Nači ov na ovakav način znači su stvari ispravno stiče znanje. Ko okrene na opačke ispod, pa odmah uzme knjigu od Ibn Kodame, kuda a, ovaj od Ibn Kodame Al-Mughni, koja ima 15 medželi da 15 knjiga veliki, pa poče je ni šitat redom, jel? Protogov ćeš dobiti kod 50 distanci do 100 čovjek navodi, znači auto knjige navodi stavove ne samo s 4 meseba, nego svi učenjaka, shabata, vinaj, tako dalje, po jednom, znači on, u jednoj stranici znaju, samo u, po tom pitanju, na jedan stav učenjaka, koja je sve na tom stavu. Sve da idno navodi, koja je na tom stavu. A onda poslije nekoga stranica, šta su im dokazi. onda odgovore na te dokaze, ono čovjeka tu, ko od nas, kriško, tek ušao i slavno, ko to čitao priču, to je ovo, ono, ono. Stav se malo. I onda smo mi došli na stepin, pogrešan, da kažemo nemoj mi ništa mišljenja, ništa mi to ne intreziruje, šta je ispravno. To je greška, totalna je greška. Jer onaj ko ti priča, on ti priča iz onog svog znanja što on naučio. I on ti to kaže, a sute dođe drugi, dođe s jačim dokazima, jačim stavima, pobije ti sve ono, ti kaže, ja nisam tako čuo, ja ne znam, ja to pripušujem. <laughs> k'o ti je kriš, ti ne znaš, nisam učio, jel... Znači, to je, je pogrešo da, da hoćemo da izgradimo sve stvari što razumijemo Islama, samo, samo skaži, nite, jesi jedan i dokazi ostale stvari, meni, znači, nije tako još. Učenjaci u mnogim stranama različite. ima svoj razlog, ima svoj osnov, a često u tom razilaženju imaš širina za nas u razumijevanju i ako, ako tu širinu ne shvatimo uh, ispravno, optuživaćemo jedni druge po mnogom pitanju čovjek naučio jedno, a ima dokaz za to, čovjek nauči drugo, možda rašto od ovog prijednog, pa se onda postavlja da toga jedan drugog napadno jedno, druge, ružne, riječi, i drugim ružnim riječima govori, iz jednostavnog zato što nisu učili put naučili da i potom pitanja ima više stavova i argumenata. A, kad kažemo dovoljno je to da se četiri mama mezeba po jedno pitanje različito noge mesele. I onda sa ti reči, ova jedini, ova je stav ispravan, aovi drugi čenjaci neispravni, a, a, a ne gledajući na dokaz, znači to to može da velike belaje. Što imamo u praksi, Također, znači, navodim sad za svaki mesef, znači, svaki mesef imate metnove, je znači, iz Kur'ana, učenjanske zgovorili o Kur'anu. Znači, Kur'an, poznato ste dijeli na, na tri, na tri nekakve vrste ajeta, je li tako? Imamo ajete o tevhidu, o akidi, imamo ajete od kasas od embija, o pričama vjerovjesnika, i koje još ajete imamo? Ne, ajatu lahka. Ajeti o propisima. Naravno, ti se opet znači, o propsima. Ajeti znači o te vidu, a koji i ajetu mm -hmm. o prićama prijašnjih poslanika. I onda se pitanje znači ovaj šta je od ovo stroga najbitnije? Naravno ajetu koji idi, tako. Ne čutim se često ponavlja, jedna tisuća stvari se ponavlja iz razloga više znači. Ali ono što jednog muslimana treba da interesuje, da poznaju svom život u da bi živio, to su ajatulahkam ajeti o propisima. koliko ima tih ajeta? Znači, zašlo? Znači, koliko ajeti ukazuju na nešto? Pa, otprilike, to je neke, neke oko, oko hiljadu ajeta na, znači, da ima. Znači, prioritet da te ajete poznajemo, da znamo njivo o i da zasnijemo svoj vjeru na njima u odnosu na ajete o pričama o, vjero, o vjerovijesnicama, koje su glavno vraćaju ili na akidu, ili na ahlak. Ili na događaj istoricije koji se desne. Za razliku od ajeta o akamima koji su im takako bitno. Do, do te mjere su biti da mi dođemo u žalost situaciju da u svom životu se ponašamo poput džahila. Znaš, ako primjer, imamo slučajeve da, nam, da u mnogim boracama neko umre i da ostavi za sebe i metak, i da taj metak e, mirazi ili na zovemo kako hoćemo, da treba podijeliti. I uglavnom, kod nas ljudi dijele ili onako kako dođe na sudu, ili onako kako se dogovore ne vodeću ovši računa jel, kako je došlo to u A imamo tri kuranske ajeta koji su širi kuranske ajete koji su tu temu obradili. I naređemo tim ajetima da moramo to primijeniti. I oko toga i žmaučenjaka. Međutim, naš žetl, naše neznanje i e, nači, naše nepraktikovanje toga od onda kad su ukidnute šerjetske sunice kod nas u Bosni, znači doslovimo stanje da se prema tome ponašamo Uh, kao da, da mi živimo jednom svijetu, a Kur'an je u stvari sa svojim ajetima u drugom svijetu. Mnese, znači, uh, sve ove ovaj oblast koje se nabrava, čak i mustela hadis, uh, znači, uh, hadinska terminologija, ima i određeni metnum koje se uče poput Bejkonija ili Nuhbetu Fikr. Znači, ti se metno izučavaju i to ko izuči, zaista ima, stekne ogromno znanje samo sa jednim tim metnom. Uh, također pomenuo sam Težvidu. Težvidu, znači ona koji će uči Hips Kur'ana, ona ko ne provođe ove metnove, bar u arabskom svijetu, jel, poput Tufa to Atval ili Džazerije, prvi drugi metan taj ne razumije težbi nema znači kažu kako treba ne razumije ga jedno tako kako brek kod nas ima preveden težbi da on se nauči i tako dalje naši on se mora izučiti da bi razumio težbijska pravila da nauči ispravno znači e, zašto učiš onako čovjek može teltinom naučit ispravno ali ne razumije hoće zašto uči tako zašto onaj staje zašto onaj jeste zašto je ovo zašto je ono znači to je nauka posebna i ona se uči na ovakav način nema neise ono što nas interesuje to što se ovo na kao razok tome zašto sam ja od sebe predložio i nametnuo da, da, da se ovde u vašem džematu obrade ova tri osnovna načela, koja je prva ta akideska knjiga, o akideskim metnim. Iz tog razloga znači da, da počnemo, evo i kod vas, aj drugim džematima, da izgražujemo svoje učenje, vjere na tome. Naši mi možemo imati predavanja mimo toga, najiđe neki daje organizmu predavanja koliko mjeseca, ili sredično predavanje koje su različite teme, koje nas interesuje, koje su goreća, goruća pitanja ali jedno studiozno obrađivanje učenja islama treba biti zasnovano, to vam ja govorim, u Emanet, oče se kdo privat odozva tome neće, dok ne dođemo na taj stupanj, da obrađujemo ove metnove u našim džematima i dok ne budemo prelaziti, vjerujte da će na uvijek dao biti to i prirode. Ovi su sa nama, ovi su protiv nas. Ovi su malo ošli u crnu, ovo u dijelo. Ovi su sada, el, ovaj predobio ovaj, ovi su podijeli na ovu skupnu itd. I to će se dešavati među nama, zato što nam fali osnovne st koji nisu vezane za daje i dav je može proći otići umrijeti. bolji i dođem s i manje sposoban, ali jezgro i tema vjere uvijek ostaje isti. Koji su ljudi naravno na Kur'anu i Sunnetu. Pa u tom kontekstu jel. Znači polazimo od ovog osobnog meta koji je uglavnom glavnom prevladao, znači ne uteriš pa dobro šta je bilo kad prvi Muhammed Abdullah, velako mu bio prije 15 godina, šta su onda priučili da. Ispravno pitanje, stvarno ima. Učili su druge metnovi. No drugi metnovi akadski, znači koji su Pogotovo učenjaci je bil. Ali ono što je prevladalo zadnje vrijeme to su uglavnom ove JL 230 knjige od Maveda mm -hmm. 2A i 6 s nama i bentemije i tahavije. Naći sada uz alahu pomoć ja nasuđatiogradu se vama poznata ova tri osnovna čila, već su se mnogi čitali. I onda da kažem jel, a, ko, je, ko je prvi preveo ovdje a, tri osnovna čila u Bosni ocem. Znate koji prvi preveo? Ahmed Ismailović 1970 i, čini mi se četvrti tako da je. I to. Znači, on je prvi, doktor Ahmet Smović je bio muftija ili ris u stvari, bio ris u islanskoj zajednici, on je prvi preveo tri osnovna čila od Muhamena do Vehaba i ne samo da preveo, nego je jedan izuzetno dobar i lijep predgovor napisao, možete, taj privod možete naći u, u glasniku, nekom, od nekom od glasnika, to je zabilježeno. I on je čak u tome je napisao jedan je izuzetno lijep i koristan predgovor u kojem mnogo vali e, reformatorsku davu, reformatorsku e, pojavu Muhameda ibn Dawahaaba i ono što je doprinio u zadnje 200 godina sa svojim djelovanjem, radom, popravljanjem, ostavljanjem kodnosmanau sa strane akide, navtare i ostale stvari. Znaci to je znači a, šta to znači stvari, Neko put u sad, da je on stvar bio prvi Dawahabija koji je uniio vehavizam u našem Međutim, nije, jel, mi znamo, dobro jatom ste čuli i čitali da ima, jel, da su i prije Muhammed Abdulehava postoje ljude koji su negirali na avotari, je pozivali na vraćanje isprane akide, a to su to kad izadelije u Turskoj. Nimanje je više nego baš u Turskoj pojavili se i djelovali, djelovali su više od stotinu godina e, s tim da su, jel, postoje, jel, bili, e, predstavili, čak su dijelovali u Bosni i Hercegovini, imali su svoje, svoje aktivnosti, što je priča za sebe. Znači, e, ono što nas interesuje da da počnemo sa laganim ispitivanjem znači, čitamo a, ovaj osnovni šerijewski tekst ovog tri ovaj tri načela i dajemo odrižen komentar na ono što zahtiva komentar jel je ovaj ovaj osnovni tekst on je jednostavan i jasan s tim da treba možda neke stvari malo jel a, u nekoliko rečenica pojasniti pa tako za laho pomoć ja ja ću vama, ja ću pročitati jel ono što što mislim da da možemo sa ovaj put uzeti, obraditi. E znači, prvo ćemo isčitati i prevesti, a onda posle toga se vratiti i da prokomentarišemo ono što što bi trebalo komentarisati. Autor knjige na početak počinje sa bismillahom, bismillahir rahmanir rahim, što je znači napoznato, kaže i Al-Rahime Kenla, kaže znaj Allah ti se smilovao, obraća se on u čitačniku na račun, Fima nama, kaže inahu jejibu alejna ta'alluma arba masael da je obaveza na nama da nam je obaveza da naučimo obavezno znači važjib nam je da naučimo četiri pitanja četiri mesela kaže elula prva je kaže el ilm znanje pa čovjek ko na koje znanje su misli pa o kojim znanjem on govori ona dalje prašnava a znači šta misli detaljno po tim znanjem kaže va huwa marifatu llahi wa marifatu nabiihi wa marifatu dinil islam biladilla Kaže, a, a to znanje kaže da da spoznaš Allah, da znaš, znači da znaš Allaha, odnosno spoznaš ga, kaže i njegovu vjerovjesnika i njegovu vjeru islam sa dokazima. Kojim dokazima? Sa dokazima iz Kur'ana i suneta, naravno. Kaže druga stvar, etanije, kaže el amel bihi. Druga stvar je, kaže rad po tome. Po čemu? Po onom znanju što sam prvom rekli. Naši prvo je spomenuto pod e, prvo znanje, drugo rad po tom znanju. E, Videćemo šta kako se misli e, šta to znači rad po znanju, koliko je to bitno. E, treća stvar koja je stavljena, koja davate i kaže pozivanje u to znanje. Naši prvo da imamo da naučimo, da imamo znanje u vjeri koje je zasnovana znači na argumentima, na dokazima, na diletima, e, drugo da radimo po tom znanju. Treće da pozivamo u to znanje, da vršimo davo da pozivamo druge u to znanje koje imamo i koje praktikujemo. I četvrta, kad je rabija, sabro al-adha fihi, kaže saburanje na neprijatnostima na tom putu. Na kojem putu? Na pozivanju, prenošenju ove vjere drugima. Onda je autor dalje, osam, očitam znači, znači, tekst ovog, ovog metna, ovog šarijanskog teksta. Kaže, wadalilu qaula utala, a kaže, dokaz za ovo su riječi uzvišenog, I onda je poručio nama poznatu suru koju često učimo u namazu, a to je surat al-Asr. Bismillah ar-Rahman ar al-Asr in al-Nissan al-Fih Kusr. Uh, kaže, tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku, kod nas predlada svaki čovjek na gubitku, kaže, ila ladina amenu, u aminu salihati, u vatevaa saobid hake, u vatevaa saobid sabre. Kaže, zaista svaki čovjek na gubitku, osim oni koji vjeruju, koji u uh, aminu salihati radi dobra dijela, i kaže, koji preporučuju, Uh, koji pozivaju vel u atevasov bilhat pozivaju i savjetuju uh, preporučuju drugima istinu i kaže i, sa, i preporučuju sabur odnosno strpljenja na tom putu uh, naši sa ovim ajet ovo sa ovim surom on dokazuje ono što je prije toga rekao a to je znači da je nam obavezano četiri stvari na osnovi ove sure zašto na obaveza pa zato znači što imamo jel imamo ovdje na početku jel uh, uh, Allah džeshano kaže zaista svaki čovjek na gubitku A, a, znači, a kada nije na gubitku, kada ispuni ove četiri stvari. Što znači da ne bilo na gubitku, da ne bili na gubitku, znači obavezno da izvršimo ove četiri stvari. A to su znači da imamo znanje, a amenus znači sve znanje. U amenus alihaz, znači raditi po tom znanju, uh, u atavasa obid-haq, znači preporučivati istinu drugima, to je dava, pozivanje drugih u Allahov vjeru, i četvrto, saburanje na tom putu. Znači sve ovo sadržano u ovoj suri, a onda dalje nastavili kaže kale šafi kaže imam Šafija kaže rahimehullah لو لو ما انزل الله حجته الا الى هذه سوره لكفتهم kaže dalašano nije objavio drugi dokaz osim ove sure bila bi ta sura dovoljna ljudima dovoljan dokaz protiv njih vidite smo išla sa koje strane bi u stvari, ta sura bila dokaz protiv njih e, dalje nakon toga kaže aka uh, Buhari rahimehullah kaže uh, imam Buharija Kaže: "Ba'dun al-ilmu qabla al uh, Imam Buharija znači u svojoj knjizi uh, Sahih Buharije je podjednim uh, podjednim naslovom uh, stavio uh, naslov u jednom poglavlju kaže poglavlje znanje je prije govora i dijela. Kaže: u odalilu, al-qawd tala, adukaz kaže za to su riječi uzvišenog, falaa ilaha illallah, wastaghfir li Znaje kaže da nema da nema drugog boga osim Allaha i traži oprost za svoj grijeh. O mu da kaže, znači on navodi eh navodi naso poglavlja od Imam Bahari koji i ovo znači Imam Bahari dokazuje svojim ajetom kaže da poglavlje da je znanje da znanje biva prije, prije govora i djela i rada. Odnosno da mi u stvari kao muslimani prvo trebamo nešto naučiti saznati kako je ispravno nešto, ispravno razumjeti i naučiti da bi to o tome govorili i da bi to primijenili u praksi. A onda kad navodi dokaz, zato ima drugi dokaza, a mnošto drugi dokaza, navodi dokaz Kur'an, Ajat, falem, znaj da nema drugog boga osim Laha, to šta je to? Ovo je znanje, je l? La ilahe illallah u stvari. Tauhid. To je šehada, to je suština ove vjere. To je ono zbog čega posla poslanici I kaže a onda nakon toga, Vastafir za, naši prvo zna, ima znanje, naučila Ila Ila, a onda posle toga jel Vastafir znači Vastafir znači riječima e, riječi su dijelo, Traži oprosta od za tvoje za tvoje a u stvari ova aj znači, ukazuje da prvo treba čovjek učiti, zucavati, treba imati znanja, a onda te radite, a ne obrnuto, kao što kod nas dešava, jel, prvo nešto uradimo, odradimo i onda odimo pitamo jel Jel, kakav je propis po ovom pitanju, da smo ispravni smo nismo ispravni, a u stvari, šta je šta je logično da uradimo? Prijelno što ćemo nešto uratiti, a sumnjimo, ne znamo propis toga u, u šarijatu, prvo pitamo onda, učinimo, jel sporno ovo urati, nije sporno urati, a nakon toga, jel, to primijenimo, odnosno radimo potom, ako je dozvoljno urati. E, e, kaže ovaj e, autor, odnosno Muhammed Amdlehab, ših al-Islam, i njega naziva da znate dobro, mnogi savremeni učenjaci, Muhamed Abdul Wahab al-Sheikhul Islama, kao što su nazvali Sheikhul Islam Ibn Taymi. Sheikhul Islam uh, uh, je raž, ter, ter, termin uh, od uh, učenjak. Ali u kom kontekstu je Sheikhul Islam znači da da je to osoba koja je stekla ogromno znanje i dala velik doprinos, velik doprinos umetu u određenom dobu kojim je živio. Uh, iz, iz tog razloga mnogi učenjaci znači, da, danas nazivaju Muhamed Abdul Wahab al-Sheikhul iz razloga što je napravio velik, veliku reformu, velik prevrat, veliku promjenu sa svojim djelovanjem koje je uradio, a u dobu, u vremenu, u momentu, u dobu kada je, kada je Umet zaista bio u velikom glivu, da dogačije ne kažem, jel, bio je zastranio na veliko u njegovom dobu, a i to danas, i dan danas ima međusmanima. Znači, do te mjere su muslimani bili zastranili u njegovom dobu, da su muslimani činili širk u ibadetu. E, znači, činili su ibadete drveću, e, kamenju, e, određenim stvarima koje su, za koje su oni računali da su stvari posrednici između njih Lavi i Laješanu. To je možda nama napomljeno već zanimljeno takvi ljudi. Onda, a, a da ne govorimo sa strane Kaburova, Evlija, ovog ono što danas imam vel, kod nas trago u Bosniji i Hercegovini, Znači, Mosmanovi do te mjere otišli, skrenuli da je u njih vjera u stvari bilo šta, Khaburovi. To je, ako ide na hađ iz Bosne, ako gledate putopis nekog hađa koji išao iz Bosne prije 150 godina, 200, šta piše? Obišao sam tog to, to, to evliju, tog i tog evliju, tog i tog evliju. od Istanbola pa do, do Jordana pa do Mekije, do Medine. Čita putopis je ispojenjen od ovog evlije do onog evlije. Ovo, Učakao tijem mjeri da je bilazio kaboru i Ebu Taliba. Na čemu je on umro? Na ja? pufru čovjek, imao i ima svoje kaboru, i njegov. Majke poslanike sam sada Amini, što pjevaju kod nas tako ludna tako. Kad je Amina rodlaj. Ja. Amina umrla na pufru. Poslanik sam sada rekao za nju jel, da će biti žene. Sviđalo su nam ne sviđalo. Pa makar imali neki koji to negiraju i pokšavaju sa izmišljenim hadisom da kaže da je, da je Allah Žešanovin oživio njih, Pasoni primili list na pa priponu uslov. I ja kaže kako će, el kako će rotiti poslanika, sam sa kako će ono biti u džahanu. Neđi ni kao to zdrava pamet ga ne može prići. Ne može, taista to ne može zdrava pamet privat ako da i prednost razumu nad šerijetom, nad šerijetskim tekstovima. Naći kada kada analiziramo to samo taj tip opise. Vidimo da su ljudi da da je im vera bila vezana Za, za kaburove, za evlije, za dobre ljude, sufi, ove tarikate, one, za tekije. I to je to bilo. I time se diči, time se fali. To je to ono štime se možeš pofaliti. Što, što je stvarno jedno veliko iskrivljenje u odnosu ono što mi imamo u Koranu i Sunetu. Nadam se da ne trebao se ubježivati oko toga. E, I znači, zato je ovaj šeht bio prinuđen da napiše ovu knjigu kod kad i možda mnogi odlaz kada i do kad i priđemo do kad reče pa dobro ni nešto ni sad nešto po lagu po uzdan sazmo jel. I dozvolite može mnogo riječi jel da to su neke osnovne stvari ali to je ono što musliman treba znati. A vidićemo šta posle. Šta trebamo sve znati? Do uča poslije ode. Da ova vjera došla radi tevhida. Da je Allah šanu stvorio radi obo, da je Allah šanu obožavam. Da je najveći grije širk. Da je najveća obaveza ispoljavanje te vida znači i ispoljavanje ibadeta samo Allah u dželešanu tu dva ko svati u svom životu oni već ima znanje ogromno znanje izdiglo se iznad jehla iznad kojeg jehla oni ih ljudi muslimana i to je muslimi današnji muslimana koji izgovaraju la ilahe illallah izgovaraju şehadet bosavci prstah tvrdi da su veliki muslimani i zaista mislim da smo muslimani i pripadamo svima zlometu Međutim, rade toliko stvari koje su opriječene islamu, počne od svega, od najbitnije stvari, a to je pitanje širka i tevhida. Rade, znači, širk. Ja veliki, ja mali, svejedno. I ne samo da rade širk, nego smatruje da to vjera u stvari. I imamo i oni koji zašli još dalje, koji kaže, tvrdi, kaže, najopasniji danas za umetko ko, kaže, ova skupina, ova opasna, opaka skupina lehabija koji su pojavlji se i tvrde nama da nama nije dozvoljno da mi odemo na kabur i da domimo i tražimo od umorlog da nama pomogne u ovoj i situaciji. To su tliko opasni ljudi da se nam pojavili, da nam negiraju i kad ne samo dođe sručiti naše kaborove. I sručili su tamo u Saudijsku Arabi, sručili su uvijek, se dani vlast. I na takav način, jer plaše ljudi, po, po, tumači i tako dalje, ono suđe da kaže da ovo iskrijenje, ovaj da lale tukaj su oši muslimani danas, Nemojte misliti, ovo je bezazna stvar, možda kod nas to nije toliko ispoljena, a ima i kod nas. Ako niste znali, ima i kod nas. Ima u Zvorniku, u Zvorniku svake godine u jedno određeno vrijeme, dovedu se kurbani i se umrlima koji su zakupani u kaborima, kod jedne čamije, kod jedne džamije. I to su radili. Što, kako i, zašto to je sad, je, o tome se knjiga možda pisa. A u arapskom svijetu, u samom Egiptu, dvije hiljade zaštićenih evlijskih kaborova u strani državi. Jedna knjiga kakve se promjene vidne. Znači dire, zaš, šta znači zaštićeni? Ne smiješ kad dire, smije šta, i se gdje se stavljaju novčići i taj novac gdje pare te idu i koji sakupnik ima korist od njih. Zaštićeno državi znači da možeš otić, i, a to se radi. Oko neki kaborova se tavavi. Na neki kaborovima se dovede krava i zakulje kao kurban. A ovce, da ne govorimo. To je u Egiptu. <coughs> da ne govorimo u Indiji. U Indiji ima to oko 150 milijona muslimana u Indiji, našu znači, Indije koji žive sa sa sa Indusima, ja, sa Indi, uh, Indiji koji znači, pošto Indija mnogo ljudna zemlja pa, se, pa ne znam ja pa bare za mene bilo to velika informacija samo da ima da toliko i broja muslimana živi. Znači onaj kada se odvojio Pakistan i organizska se odvojili, znači isto a tolika grupa muslimana je ostala u stvari Indiji, jel, da živjeli. Što je bilo jel, proizvod engleske politike. Uh, Znači u Indiji također, znači, kod njih su kaburovi, ono što kažemo, kod naš džamije, to je osnovna stvar. A tako pak u Pakistanu, i čak, čak i to bilo i kod naših Talibana, i, i, i kod njih je to bilo, i u Avganistanu je bilo. Znači, jesu odlič jihadi, jesu bašta, ali ipak jel, nisu smijeli puno dirati sufis, Sufije i njihov, njihov dignitet i njihov ono što imaju od kaburova i ostale stvari. Znači to je toliko raševljeno u ovom momentu, Pogotovo gdje gdje vi odrašije hanefijski mezepca, ešalici materijskog hida, je kodni kamburovi te stvari, širke ove stvari nisu nije pridavano toliko značaj sa strane da je to sporno. Osim kad se pojave neki neki pokreti onih ljudi koji su to negirali, jel? poput kada kada zadelija prije toga šest nam i tevi i drugi. Naći sa ove strane, a to je vrlo krupna stvar. Znaci ovaj umjet je debelo debelo uh, u mnoge stvari. I ovu stvar kako možemo ispraviti? Na naši da se znači da ljudi se vraćaju na temelje vjeri. Na ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, da je to vjera. Ako dođe mnogo frajita, ako su svi poslanici došli da pozivaju u la ilahe ila, učisti tauhid. I to suština njegove davje bila. Nisu se sporili, pa za ovo je vrhovna bitka. Poslanici, a to će doći kasnije govorio o tome. Nisu se sporili sa narodom kad je bio poslan zbog toga da vjeruju. Nisu bili ljudi vjerujete da postoji Allah. Uopšteni je bilo gorak od vjeruju u našu Nego se sporili oko toga kako ti ispoljavaš svoj ibadet prema onom koji vjeruje da postoji bog. I to je spor. Spor poslanika je bio u takozvanom uluhijetu. Kome činiš ibadet? A šta je u stvari širk, osnovna vrsta širka bila? I ja to uvijek naglašam i volim često naglasiti i po noću nekog puta mamma. Znači pogrešno je razumijevanje da je širk koji... koji e, Uzako slušamo mi da je bio u džahilijetu u Mekki kada je vjervošanik Salal cenom sa objavom da su ljudi vjerovali u kipove tako što su mislili da su kipovi u stvari božanstva. Da su oni vjerovali u kipove vjerujući da su kipovi ti koji koji stvaraju, mrtve oživljuju i tako dalje. Ne. Kod njih su kipovi bili u stvari posrednici. Oni su preko kipova u stvari posredovali prema Allahu dželalahu. Mušisti su vjerovali Allahu dželalahu. To je vrlo bitna stvar. Allah Šanu podređuje u svim ajitima, kada govori o njima. Oni su vjerovali da Allah Šanu taj koji, koji stvarao, mrtlio, življuje, daje obskrbi i tako dalje. Ali njihov problem je bio to što kažu, mi ne možemo direktno kontaktirati sa Allah Šanu, da, da tražimo od njeg, da mu dovoljimo, pućemo i badite, nego idemo preko posrednika. Kao što kada imamo predsjednike države ministre pa ne možemo do njih doći da nas neće primiti nema vremena ljudi al pa onda idemo preko nekog ko izna preko portira preko poznanika rodbine ovog i onog da bi naša pitanje prošlo da bi se čulo pročitalo i tako to on odgo mito i to oduvik postajalo a to je u stvari ono što opr do čega islam došao da se bori Proti tog širka posredovanja nema posredovanja pa makar bio poslanik i makar bio melek Nego čistiji teo vidimo ono teizam koji su bili prijašnije. Jer oba je to da se obraćamo direkta laođešanu i direkt njemu činimo i badet i sve ostalo što zaslužuje kao obožanstvo. Znači to je taj znači, pogrešno razumijevanje da su stvari kipovi bili obožavani. I kao što kod nas četica, kada, kada možda čitamo nekih njima, je, to, to prevode ova, idoli, kumiri, ono i tih priježaju da su idoli, sredskomiri, i kao to je prošlost. Bili doli i komiri došo poslanik sa sedam srušuje 360 kabi i završen dzhahiliyet i završeni kipovi to je prošlost sad smo mi svi muslimani nahajru, na hayruna umetu te idu idemo dalje u stvar te vidu kada zni postavlja te vidu osim ono na za nana ide ide kad treba za mrtve duše i tako dalje a ovaj tevhid i shirq mnogi nisu čuli za shirq uopšte kako je počela ova naša ova dava pozivanje ispravnog isti znači kako shirq šta je shirq onda smo imali problem i trebali ući staviti tevhid kao termin, pa onda staviti širt i onda između izmeđupod toga i tako dalje. Pa u stvari to Srž nam vjeri. Srž toština vjeri u stvari to i vraća se na to. Da nesjećem s teme, sve, sve će nam ovo sad doći, ovdje baš u ovom, u, u, mjernu, u ovom tekstu kad ga čitam. U nastavku dalje, kaže autor knjige, kaže Ja nam Rahim Mekela zna i kaže Allah se smilo, eno hi jeđi da kuli muslim, bo muslimetin, da je obavad za svaku muslimanu i muslimanki. تعلمها هذه سلات مسائل والعمل بهن ده اي svakom muslimanu smlja kao obaveza da nauči sljedeće tri mesede koje ću spomenuti i da ih primjenjuje u da radi po njima prva je kaže ula kaže je laha khalaqana wa razaqana wa lam yatruk da Allah je šano nas stvorio nas i obskrbljuje nas i obskrbljio nas i ni nas prepustio samima sebi Kaže, Bel Ersela Ilejna Resula, nego nam je poslao vjerovijesnika, poslanika. Kaže, sa mene tahu dehala džene, pa ona komu bude pokora, to bude slijedi, ono sa čime je došao od vjere, uči će u džene. Kaže, o mene tahu dehala džene, a onaj komu bude, komu se suprostavi i okrenje leđa, onim sa čime je došao, uči će u vatru. Kaže, to je prva stvar. Kaže, dokaz za to, autor za sve stvari što priča nastoji, navest dokaze iz Kruane Sunetu. Galiba dalil qaulu taalaq dokaz atuska da riec uzvišenog inna arsa na ileku rasula shahedena aleku kem arsa na ila firauna resula. kaže mi smo vama poslali alešano kaže uzurim zemil mi smo vama poslali kaže poslanika svjedoka protiv vas a tu u mnogi drugim ayetima da je poslanih svjedok za narod kojem je poslan i da su oni kojima su svjedoci drugima koji se ne dozovu <kuh> e, njegovom poslanstvu kaže kao što smo poslali e, faraonu firaunu poslanika Kaže faraonu Rasule, kaže pa je faraon bio neposlušan, nepokoran, poslanik kojem je bio poslan to je Musa, ali izena, fa akhadhnahu akhdama bila pa, kaže, pa smo ga mi žestokom kaznom kaznili, a znamo dobro kako je faraon kažnjen na koji način. Odnosno, ovo je dokazano prije toga što je rečeno da je Allah džšano nas, znači, stvorio, dao nam sve ovo na donjaluku i da smo ovde na ispitu i u stvari cilj stvaranja je ovde. Znači, nismo prepušteni tako, nismo bezveze došli. Cilj je tome da se odozovemo ono što je došlo, sa čime je došao vjerovijesnik koji nama poslan, a to je Muhammed s.a. Ko slijedi ono sa čime došao, ulazi u dženet, ko ne slijedi, ko bude opričan, ko zanegira i uradi druge vidove, kufra i širka, jer učit u vatru, našto ukazuju gnoštva ajta i hadisa i stvari što je rezimije ove vjere. Druga svačka je, eftan je, kada ene lahe la jarda Druga stvar kaže druga mesela joj trebamo svi znakove važimo svakom muslimanu muslimanu musliman smije da zna. Naći ovom nema đehla, on ne smije čovjek viđati da kaže da ne zna. Da hvaljanja, post nije pojmovi stvarno. Znači, ne zamislimo šta je to je ono što kažu đehl mutak to je onaj onaj crno neznanje. Kaže druga stvar da Allah džeshano nije zadovoljan da mu se čini širk u ibadatu. Šanak znači širk ibadat. Naći da se određeni ibadet čini nekom drugom mimo njemu svejedno bilo posredovanje ili neposredovanje. Vjerovatno za ove ovaj primjere za ovo neapotrebanov ovaj primjer u stvari dođe kada budemo detaljnije govorili o tome inšallah. Naći ono što kod nas zove kao suparnik, al nije dozvoljeno dozvo, da se da se uzima lovčno neko za suparnika i slično tome. U stvari to znači suparnik, znači da mi činimo ibadet poput kurbana poput oslonca, poput ljubavi, poput straha nekome drugom mimo Allah dželal šanu. Nači to je stvar širka. Kaže la amir lakun muharrabun, kaže wala nabiyun murselon. Kaže to nije dozvoljeno, znači da činimo širka Allah dželal šanu niti prema poslaniku koji nam je poslan, a mi danas imamo širk koji se bi učini poslaniku selam. Hoćemo od šefata pa nadali. Tražiš šefat od poslanika sallallahu alejhi a on je mrtav, tražujući riječima, kao što danas imamo, jel? O, Allaho, ko znači, o, vjerovijesniće, daj nam, učini nam šefat, Kolašanu, daj nam šefat, tražimo od tebe šefat, to je širk čisti. Samo jel, imamo lagano razilaženje oko ovo. Kod učinjaka, ehli sunneta, jel to širk izvodi iz vjeri, ili je to mali širk, veliki grijeh, novotarija i tako dalje ima skupina čekovi Dimitije se prenose oba ova stava u jedno istoj knjizici je on napisao sigurno da na više mjesta sa onih prenosi ovo drugo da je to široko izvodi iz <kuh> što je tema za sebe o tome se može na dugačko kaže dokaza ovo znači Allah šan ne dozvolja da mu se šir čini ni od strani poslanika najbližeg jer niti od znači ni vjerovjesnika niti od meleka kojeg meleka najbližeg džibrila alelhon ili nekog drugog Kaže bodelilo kao tada doka zato su kaže riječ u izvješenog o anel messađe de lillahi fala tedu ma'allahih ahada. Kaže Allah što kaže u suri Djin zaista mesdini znači, naši mjesta ge sećini ibadet Allahu dželešanu pripradaju samo Allahu dželešanu. U kom se pripradaju? Ovo ima dva značenja. Naći da je uh, ono što, što mi imamo sporova po mesdihide tako da je, znači da je Allah džanu vlasnik mesdih stvarni pravi vlasnik Allah Žešanu. I kada su vakuf i mešćid, oni u vlasnictvu Allah Žešanu po većini učenjaka umete. Druga stupna čenjaka kaže ne, je to je upreneseno značenje, u stvari, vlasnik su muslimani, svi. I tu je stava stava pitanju, ko je vlasnik mešćina? A ono na kome je jedan kroz jedan opstven, ono to je samo samo radi zabilješke nekih tako dalje, radi evidencije, radi administracije, a ne a, suštine i stvarnosti. Drugo značenje ovog ajeta Nači da, da mjesta, nači meshide, na mesheda kojima se čini ibadet Allahu dželešanu da pripada Allahu dželešanu, odnosno da se ibadet čini samo Allahu dželešanu. A to potvrđi drugi dio ovog ajeta u nastavku: "Afela tedu ma Allahu adā i ne dovite ne upućujujte ibadet nikome drugom mimo Allaha dželešana." Ovaj ajet znači on je, on je taj koji jasno i nedvosmisleno kaže mimo drugog ajeta, jel? da u stvari da Allah džele traži od nas. To nam je obaveza, to nam je suština vjere da samo njemu upućujemo ibadet, nimo bilo koga drugog. A u stvari, dočans bosje dovel da u stvari počivanje ibadeta nekom mimo drugog, da to u stvari predstavlja širk. Treća stvar, kaže enne men ataala, enne men ata rasul va wahad Allah, kaže onaj ko bude pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači ste ono u poslanstvo sa kome došao, i kaže i bude monoteista u činjenju ibadeta samo Allahu Želešanuhu kaže la je džuzu lehu muvalatu men hade Allahe wa Rasulah lehu kane Afrabe Haribid. Znači onaj ko se odazove poslaniku salam sadem. Islijedi ga ono sa čime došao. I ko, ko čini upući iz poljava ibadet samo Allahu Želešanuhu to muslimanom, odnosno svim muslimanima, Nije dozvoljeno, muhalat, prijateljovanje i, i, i, i ljubav prema kome, kaže, men hade Allahe, onaj ko je oprećan, ko mrzi i ko se bori i ko okrene leđa, kome, Allahu i njegovom poslaniku, a ko su to? To su kjafiri. Nije dozvoljeno prijateljovanje, prisnost, e, traženje, zaštite, bliskih odnosa i sve, sve to prema kjafirima. S tim da je razlika među njima je od onih koji se bore direktno proti Islama do onih koji se ne bore. Ali da nije dozvo, znači da je obaveza, obaveza, doći to poslije, da se odričujemo njihovo kufra njihove, njihove, njihove nedjere, i njihove nevjeri i odnosivanja Islama i laža šanu i da ih mrzimo, to je osnova osnovna akida prema kjafirima. Ovo je kod nas malo osjetljiva tema po pitanju mržnje kefira je. Imamo jedno jel pogrešno tumačenje koje se forsirao u stvarnosti je. Kaže kako musliman može mrziti bilo koga, nema ni nikoga, duševska duša ne može je. Više da mrzi nekog. U osnovi on invališe Ona je psuje Allaha i idra, pogled. Svuje poslanika negira i izmišlja na la, naposlenik da on izmisti vjeru da ti ka ja njega volim I onas došli što je muđac kaže ne, o, mi njega volimo kao čovjeka, kao ljudsko bića, jel, a ne volimo ono što on radi. On što radi to neslažno s tim. Ali kao, kao ljudsko biće, kao insana mi ga volimo i mi ga cijenimo, tako dalje, jel. Kao da je onaj kufero nalio ista njega negdje u vazduhu, a a, a u stvarno ljudsko biće doldi ispod je. Pa sad ti od jednog pa razvio je, el, voliš ono dolovno ne voliš. Gdanov je padaće biti da se ja tamo nešto kaže. Kaže dokaz za ovo Sorić ju osjećam. Toliko je aj tako govor o tome u kojima Allahšao zabranio i nama prijateljske odnose s kafirima i da ih volimo i da budemo prisisamima. Kaže to sorić su uziškom sudimu džadala, kaže la tecu do kalme yumena bidla i vele o mila aher, nećete naći ljude, narod koji vjeruje Allaha i sudnji dan, kaže yuwa dunen hada Allahu ve rasul. Kaže da su u prijateljskim yuwa dunen naši da imaju prijateljske prisne odnose sa kime, kaže men hada Allahu ve Onaj koji je oprećan, Uh, ko se bori, ko mrzi Allaha i njegovo poslanika. Ulazi svetri ove stvari. Kaže: "Volav kane Aba, pa makar vidi njihovi očevi." Kaže: "Eu ibnahum, ili njihova, njihovi sinovi, njihova djeca." "Eu ih hvanem, ili njihova braća." Kaže: "Eu ashi retum, ili kaže njihova, je njihova, njihova rodbina." Ulajke keteva tik podubelni man, jer to su oni kojoj oni koji znači neprijatelji us oni ima koji, koji su oprećni, koji ne vole koji okrenu leđa islamu i muslimanu a la džahanu i njegovoj vjeri znači oni koji koji koji tu akidu imaju kaže to su oni u kojima la džanu šta ke tebe figo znači zapisao odredio i ima u srcu to su pravi istinski muslimani koji ima ispravan, znači, ispravan iman ispravnu vjeru i na ispravnim temeljima izgrađen tajlova jedom bi ruhimin i ovakva je Allah podržava sa svojim ruhom, šta je to ruh? Različita naša smisla druga. Može znači naši Kur'an, može značiti sunet, može značiti, znači, džibrila, znači, uh, uh, izam, a može znači stvari da Allah sa time oživljava, njilov duš i njegovu iman u sveo svars pomenu u tefsiru. Kaže u jehili kom cenati dažim tahtudan har i kaže uvešće ih je jel, u u njihove je al džennete ispod, ispod koje rijeke teku ka halidine fia u kojima će vječno boraviti radi Allahu vanhu raduan I Allahšanu kaže, uh, je zadovoljna sa njima, a oni su zadovoljni sa njim, kaže u lajke Hizbullah, to je Allahova stranka, Ela inna Hizbalaj humol muhleun. Zaista je Allahova stranka, ona koja je uspješna, koja će uspjeti i na Dunjaluku i na Hiretu naravno. Ovaj, vjerovatno očuli ste i podnat načitvo Tefsiru i Kesiru objavljenom po pitanju koje je bitke je. Spominjuju kao povod objave, bitke na pedru, kada su se odreženi ashabi, borili protiv svojih najbližih neki očeva, neki sinova, neki rodbine i tako dalje. Zbog čega? Zbog međe doko gdje što oni jedu krmetinu. Što su im kraće brade, što ovo ne, zbog akide tevhida. Zbog tevhida. Ratove su ashabi vodili, ashabi vodili zbog tevhida i akide, a ne zbog nekih harama, odnosno odnosno stvari Vjer. Ali osnov spora između muslimane je drugi akida. I zato se kajafir najviše boje kada se u nekom mjestu muslimani počnu boriti do čega, zbog demokratije, ljudski prava, socijalnih e, problema, ovog. ne, zbog akide, zbog tefhida, zbog lajila hilela i kada se pozive na širija. To je za njih dovoljno da budu proglašeni, pridodati kaidi i preglašeni teroristima i tome slično i tome slično. Dalje u nastavku kaže autor, kaže I'lem, eršada kell lahul i tati, kaže znaj Allah želešanuhu te uputio svoje pokornosti, kaže enel hanefijete millete Ibrahim, kaže znaj da je hanefijet millet Ibrahima aleyhi šta? kaže enta budel lahe vahdahu din, je hanefijet millet Ibrahima da obožavaš Allaha, Željšanu, iskreno, samo njemu ispovjedajući vjer. Ono što se znači vraća na Ibrahim a.s. i što se često veže za vjeru islam, a to je Ibrahim a.s. i Ibrahimijet i Hanefijet, kao što došlo mnogim ajetima, u stvari to je da je u stvari Ibrahim a.s. bio jedan od predvodnika poslanika koji je poziva u stvari čisti teuhid i poznati su ajti, najveće mojišal, koji su vezani za njegovo njegov pozivanje u čisti tevhid. Kaže, obizadite ke emarallahu džemija nas, a, za, a, a sa tim tevhidom, znači ispoljavanja, iskvrnog hibadata, samo Allah Žešanu, Allah Žešanu je naredio svim ljudima, preko svojih poslanika, naravno. Kaže, u ahale akahum leha, i Allah Žešanu je stvorio sve nas, zbog čega? Zbog tog tevhida. Šta je dokaz za to? Mi imamo tako jedan poznato raširno, Da je Allah šanu stvorio sve nas radi koga? Radi Muhameda. Radi nura Muhameda. Imaju dokazatu? Imaju hadis, naravno samo što to da se izmislite. ima naš da je posla, da je Allah šanu rekao poslaniku prije nego što tvorio zemlju, da i tako je da piše na vratima na vratima o Muhamede mi, mi smo sve stvor ljude zbog tebe. I da je na, na, u dženetu piše ovaj, la ila ila la vaška dana Muhammeda Rasulullah. U dženetu piše. I to bilo pisan, znači, davno kad je stvoren dženet, a dženet stvoren i dan, danas je dženet i ženem, i postaje sunnji dan. Se Jenem, e, sunji dan. Uh, ali šta je na širi se kod nas ideja, fikra, ili, e, ili površno tumašenje, u stvari, da, i oko toga se vodi rad pro na internet, jel? Pa su neki došli, jel, ka, ima, imamo mi kao neki dokaz, kaže, ovaj, da u stvari mi nismo stvoreni radi Muhammeda, radi njegove svjetlosti radi Muhammeda jer jer kao nauče određeni hadise da smo mi svi stvoreni da ovo što radimo radimo radi Muhammeda Allah stvorio nas u da radimo Muhammeda rad od njegove svjetlosti i tako dalje. nuru muhammedije na razu to, to su sufijske nebuloze i od njihovi galaleta. kaže dalje kaže Allah šano dači da Allah šano nas stvorio radi tevhida i stvori znači i naredio poslanicima da pozivaju unjeg na redu svima nama da, da, da, da živimo po Tebidu, pozivamo njeg, i da smo ne samo to, nego stvoreni zbog toga, na osnovu riječi, uđećemo, vema halaktu džine, odlični ila lia budun, ja nisam stvorio ni, prvu odrečenu džine, znači, ni, ni džine, ni ljude, osim, bez nekoga prve da se klanjaju, to je, to je dijelnični prevod, znači nije potvor. Ya budun, znači obo, ibade, znači obožavati. Da mi ibade čini, ja nisam stvorio ljude osim da meni ibade čini. A ne da mi se klanje i jelkanja, a samo jedan vid ibadeta. Tako da ispravam prevod, jel, nisam stvorio ni džine, ni ljude, osim da mi i ibadet, da meni i čine. O, ja budun, ni znači na kraju ibadet, da meni čini ibadet. Dakle, ovdje sad vam autor pojačanja, kaže, omana, ja budun, juvahidun. Značenje, ja budun znači juvahidun, znači da budu monoteisti pre meni. Da samo meni ibadet ispoljavaju. E, Sada odlazimo ovaj dio koji sam malo prije vam spominjao, Kaže, "Wa a'zamu ma amara Allahu bihi Najveća, najbitnija, najkrupnija stvar koju Allah dželešanu naredio nama muslimanima je šta? Tauhid. Šta znači tauhid? Pojašnjavam, kaže: To je izdvajanje Allaha dželešanu u ibadet. Za sve što znamo da ibadet to je obaveza samo ispoljavati prema Allahu dželešanu. Kaže: "Vo Adamu, na znači, što to se može, treba trebao zadržati malo duži govor o tome." Kaže: "Vo Adamu ma neha anhu, a najveća, najkrupnija stvar koja Allah šanu zabranio je koja? Zinaluk, alkohol, svinjetina, širk, Krađa nije. Nego širk. Wa huwa da'watu A širk je kaže upoćivanje ibadeta Allahu znači nekom drugom uz Allaha džalla šanu. Naći to je širk. Znači možete da ovaj, ovaj vrlo bitno definiciju širka, znači širke da istovremeno uz Allaha džalla šanu uzmeš nekog drugog kome činiš ibadet. A šta je to ako ako Allaha džalla šanu uopšte znači a, a, ne uzimaš kao božanstvo, nego činiš ibadet nekom drugom mimo Allaha džalla šanu? Šta je to? Kufr. zato što zašto zato što negira negira lažeš kao uopšte njegovo postojanje i obavezu da se jel, da, da ga priznaje i da njemu ibadeti čini kaže u hadisu kao da tajla kaže wabudullah Wa he wala tusiku bi sheja a ovde je ajet u kuranu imate koliko hoćete kaže dokaz zato su reči uzvišenog wabudullah Wa činite i Allahu džezanu i wala i nemojte njemu pridruživate nikom drugu nemojte njemu činiti širk u bilo čemu Ovaj dio, ja sam planirao da izčitam ovako i da onda samo da se ponovo vratim na, na one stvari koje izbitne, da se one komentarišu. Ali, da ne bi bilo previše danas kao uvod, ja ću se na ovom mjestu i ne bi mogli uzeti klaho vrijeme da se prekine, tamo nešto minuta ostale činimo se. Ja ovo ovaj je bio, ja ću samo i kao jedan uvod da uđemo u tematiku i da o njoj govorimo. Uh, molim Allah džashanu da se koristi ovo od ovog naših uh. uh, druženje izučavanja temeljnog izučavanja najbitnije stvari u uh, uh, vjeri jednog muslimana to je akida. Molim Allah džashanu znači da bude dokaz za nas a ne protiv nas. Svane k Allahu mevavamke ashadan la enta sakur kevel tubudi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alehi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. يا رب صل على علي